Прокручуючи в голові життєвий шлях Януковича, не можу не визнати, що він – унікальна людина. Історії цивілізованого людства, крім Януковича, відомий лише один чоловік, котрий, відсидівши у в'язниці за кримінальні злочини, згодом зміг, так би мовити, вийти в люди і стати законно обраним президентом своєї країни. Цей унікум – Чарльз Мак Артур Ганкай Тейлор, президент Африканської країни Ліберія у 1997-2003 роках. Наприкінці 1970-х Чарльз Тейлор навчався у Сполучених Штатах Америки де потрапив до тюрми тому, що протестуючи проти політики тодішнього президента Ліберії Вільяма Толберта, спробував захопити консульство рідної країни. Згодом його випустили. Тейлор повернувся до Ліберії, де після затяжної громадянської війни став її законним президентом. На цей момент Чарльз Тейлор відбуває покарання у Гаахській в'язниці в Голландії. 26 квітня 2012 року спеціальний суд по С'єра Леоне визнав його винним у масових убивствах і тортурах мирних жителів сусідньої з Ліберією С'єра Леона у захопленні заручників, викраденні людей, використанні дітей як солдатів, зґвалтуванні, Приниження людської гідності та сексуальному радстві і засудив колишнього президента Лібері до 50 років ув'язнення. На сьогодні Чарльзу Тейлору 66 років, тож можна небезпідставно припустити, що колишній президент Лібері сидітиме у голландській в'язниці до смерті. Я дуже хотів би, щоб Віктор Федорович Янукович теж опинився на лаві підсудних у Гаахському суді. Але я реаліст і усвідомлюю, що Росія ніколи його не винисть. Янукович сам по собі Росії не потрібен. Росії потрібен живий приклад того, що проросійські політики з України завжди знайдуть прихисток на території Російської Федерації, хай там що вони накоїли у власній країні. Російська влада дбатиме, щоб український президент-утікач якнайдовше залишався при доброму здоров'ї, бо Янукович слугуватиме прикладом майбутнім маріонеткам, що лобіюватимуть інтереси Кремля в Україні, Робіть, що заманеться, розкрадайте мільярди, катуйте людей, ставте снайперів розстрілювати неозброєний натовп. Та попри все, ми завжди будемо раді забезпечити вам надійний тил. Розділ п'ятий. Синдром Єрмольника. На початку протистояння на Майдані Незалежності в Києві. Наприкінці 2013 року кремлівські вожді трималися нібито осторонь, обмежуючись удавано незворушними формальними заявами. 3 грудня 2013 після зустрічі з президентом Вірменії Сержем Саргасяном, президент Російської Федерації Путін уперше стримано прокоментував Майдан підкресливши, що події в Україні більше нагадують не революцію, а погром. Протягом Кривавої зими 2014-го російська влада демонстративно не втручалася в події, що вирвали в Україні. Перші по-справжньому різкі заяви з боку російських лідерів залунали наприкінці лютого, коли стало остаточно зрозуміло, що режим Януковича програв, і встановити проросійську диктатуру в Україні не вдасться. 20 лютого 2014 року Дмитро Медведєв, голова уряду Російської Федерації, констатував, що ми з українськими партнерами продовжимо співпрацю в усіх напрямках, про які домовлялись, в той же час потрібно, щоб самі партнери були в тонусі та щоб влада, яка працює в Україні, була легітимною і ефективною, щоб об цю владу, як обганчирку ноги не витирали. В той же час влада, об яку, як обганчирку витирають ноги, продовжувала розстрілювати беззбройних людей у центрі Києва. Невтручання Росії було лише зовнішнім показовим. Насправді ще з першого дня демонстрацій на Майдані російські спецслужби за допомогою цілковито підконтрольних інформагентств, телеканалів і сайтів ініціювали агресивну пропаганду проти України. Спочатку для зриву підписання угоди про асоціацію України та Європейського Союзу, пізніше для розколу країни та створення інформаційного підґрунтя військового вторгнення на територію України. Якщо бути точним, то латентну пропаганду проти України розпочали за 10 років до Євромайдану, відразу після помаранчевої революції 2004 року. До виявів такої пропаганди, можливо, і завдяки поступовому заглушенню опозиційних голосів у самій Росії, належить повільне, але цілеспрямоване посилення тиску Російської Федерації на незалежні ЗМІ, контрольовані приватними особами. Спочатку Бориса Березовського змусили віддати контрольний пакет акцій, основного телеканалу Росії ОРТ, згодом за борги передали у власність Газпрому телекампанію НТВ. Олігарха Володимира Гусинського невдовзі припинив мовлення телеканал ТБ6 ТВС, де після зміни редакційної політики працювала частина незаангажованих журналістів НТВ. За час першого президентства Володимира Путіна, найважливіші телевізійні канали Російської Федерації, ОРТ, перший канал, Росія, НТВ та інші перейшли у власність держави або під абсолютний контроль державних кампаній. Окрім того, з'явилася низка телеканалів нового покоління – «Лайф-Ньюс».